МАН-АРХЕ Розділ перший ТЕРЕСКА І тощо. ТЕРЕСКА І ВОДИ ТИШІ Один Своєю появою десь між Пермом і Тріасом Сонечко Семикрапкове, також знане як Кокцінелла Септемпунктата, створило справжню архаїчну сенсацію. Воно вилізло за обрію бруньки на самісінькому чубку від дерева гінко, вказуючи білими цятками напалаючий оранжевим захід. У мить тріумфу сонечко нагадувало сяючу планету, що затулила сонце. На півкулі маренового в чорноцятку панцера лищали неозорі хітинові полиски. Сонечко завмерло на тлі велетенського сонячного диска і вмиротворено заворушило вусиками. Так на світ необов'язковим транзитом з'явилося Сонечко, найгармонійніша серед присутніх на планеті істот. І хоч у реальності, доступній нашому сприйняттю, Сонечка семикрапкою провоє всього шосту частину відведеного їм часу, Саме вони підтримують у людині відчуття спокою та злагоди із самим собою. У світовій свідомості образ сонечка так міцно пов'язаний з епохою праящерів, що й досі, коли бачиш цього щукатого малюка, згадуються не корови на леваді, згадуються папороті, плауни і динозаври. Лускатий циліндр попелу. Відлупився від сигарети і впав у траву. Тереска зупинила зір на жевріючому кінчику, що сам собою тягнувся до фільтра. Сонечко вилізло на травину. Тереска перевернулася на живіт, затягнулася і пустила дим у небо серпня. Був останній день літа.